Azt mondja, ma 2021. október 18-a Lukács és Ambrus napja van. Ezt írja a naptáram, ha nem hazudik. Jó reggelt! egy egy 700, 12, 42. Ma egymásra vagyunk utalva, mindig egymásra vagyunk utalva, de nem hívtam semmilyen vendéget, ami persze nem jelenti az, hogy valakit ne hívhatnék fel, de nem tervezem. Arra gondoltam, hogy önökkel beszélgetnék. Fényteli nap, mit népült népünk vagy hirtelen szintval. Vajon mely egyben megyünk urna elé, borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely egyben csak ezt kérdezem, én fejem nem szűnik drótot forogni. S bármi felvillan, csak úgy távlatilag, szemre vételezem azt, hogy az mi? Györebb éjszakról déli északi fény, bele... Bevallom őszintén, hogy euh, el fogom tudni viselni azt az állapotot, amikor azt fogom mondani, hogy egy és özölleni kezdenek a telefonok, mert számomra ez egy alapélmény a Kejfejancsit illetően. Nem is az, hogy velem akarnak beszélgetni, bár ez is jó esik, hanem hogy van mondandójuk egy... Euh, egy megnyilvánulási lehetőségből adódóan, amit a Kejfej Jáncsi biztosít, hol a rádió Kúban, hol a Pontefemen, hol a Budapest Rádión, hol a 168hu Az elmúlt 21 évben meglehetősen sok állomás volt, ahol feltörhetett ez az egy kút 061 ma... 2021. október 18-án hétfőn reggel, 5 perccel hét előtt hadd ne határozzanak, hogy mivel kapcsolatban akarnak megnyilvánulni. A zene az valamit mond. Nagyjából 6-8 fok van, valamivel melegebb, mint a múlt héten. És íme itt van az első ember, aki fogta magát is, megtisztelt a telefonjából. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ja, jó reggelt, Szervusz, szállítjuk tőle. Ahogy tudom, közben megy a, már lehakítom, mert úgy csúszás van, ugye. Hát János, én megmondom őszintén, azért tudok most föl, mert már én is van vagyok, és uh, ahogy annak idején minden reggel ez volt a biztos pontom az életben, hogy hét óra el kell felancsi. Aztán ugye az elmúlt időben elmaradt ez mert hogy uh, jött ez a... 168 órás megjelenési forma, és a laptopot azt nem kapcsoltam be reggelente. De ez most fantasztikus. Rájöttem, hogy így a képernyőt, és akkor betöltött az egész képernyőt. És közben meg hallgatom én, meg közben kávézom, meg csinálom a reggeli dolgaimat. Tök jó. <gül> Bocs, hogy így ezt mondom, de tényleg az. Örülök neki. Erről szól a Kejfejancsi. Egy ilyen együttlét, amely együttlétben hol Önök beszélnek, ti, hol én beszélek, hol zene szól, hol csönd van. Ráadásul itt kép is van, amivel majd az elkövetkezendő időben nagyobb mértékben kell törődnöm, mert például itt van előttem ez az izé, ami alkalmas a legkülönbözőbb képeknek az bosájtásához de ebben az elmúlt időben nem is olyan keveset foglalkoztam, már pedig ha itt van, akkor használni kéne. 061-700-1242. Idén eljöj majd az a fényteli nap, idén népünk vagy hirtelen színfal. Vajon mely egyben megyünk úrna elé, borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely egyben csak ezt kérdezem, én fejem nem szilik tróton forogni, s bármit elvill... Működik ez. Jó reggelt! Jó reggelt! Sempsai um, Van egy dolog, ami már ideje és most, hogy lecsengett itt az előválasztás, így a Márk kapcsán is úgy hogy valami zavar engem a közbeszédben, sok minden, de egy konkrétum. Én úgy neveztem el magamban, hogy műkúcsánat kér, kérés. igazából az, ami történt, az... Szóval nála is volt ilyen, ugye ez a hazárolódásos történet, hogy akkor azt mondja, hogy ezt a szót nem használta, de hát azért a szövegkörnyezet az egyértelmű volt, és akkor ezért bocsánatot kér, elnézést kér, de valójában ilyenkor nem kér az ember elnézést és bocsánatot. Tehát amikor közben, közben egy valótlan állítást fogalmazva, is csúsztat. De hasonló volt, a, ha nem tudom kiemlékszik még rá Somogy 6-osban történt ugyanaz az időközi választás, és az Jobbik indított egy olyan jelöltet, aki szintén eljátszott szerintem egy ilyen mű bocsánatot kérést, nem tudom, ki emlékszik még arra a bejegyzésre, amit írt, de valójában ő nem azoktól kért bocsánatot akkor, akiket megsértett, hanem az őt indító pártoktól kért bocsánatot, hogy uh, ilyen helyzetben hozta őket. Ami szerintem nagyon nem szép dolog, tehát. Így. A szívemből beszél, de tudja, hogy mi Hát hogy hol engedjük el ezt a történetet? Nem tudom, hogy a rával egyfelől, de nem ezt akartam mondani, hanem hogy. Próbálok úgy fogalmazni, hogy holnap se akarja korrigálni rajta. Tenep elküldtek nekem egy novellát, ami rövidesen meg fog jelenni, és amit én írtam, és azt írták, hogy ne a szövegbe javítsunk bele, hanem írjuk meg, hogy hanyadik sor, melyik részét, hogyan változtatnánk meg, és ezt csak arra jöttem rá, hogy én ezt egészet átírnám, és ezt nem mertem volna Nagy Gabriellának bevallani, így aztán némi dolgot kijavítottam, a többit meghagytam, de pontosan értem azt, amit mond. Ha eddig a példabeszéd az érthető volt, szóval, hogy az van a fejemben, és szívemből beszél, mert ez egy olyan dolog, ami engem minden pillanban foglalkoztat. Rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni. Hogy vajon ennek van -e itt most az ideje, miközben amiről ön beszél, annak mindig ott van az ideje. Csak az a kérdés, hogy ennek most milyen mértékben van ott az ideje, miközben ennek a problématikának, amiről beszél, mindig ott van annyira az ideje, de nem tudok más mondani csak ezt, és nem tudom, mennyire vagyok érthető. Hát én is azért most vetettem fel, mert picit most akkor talán lecsengenek az indulatok meg. A nem fog lecsengenek, nem, amiről ön nem. beszél. Nem, hát csak gondoljon bele az Oszkó történetébe. ugyanúgy, ahogy ön mondja. Tehát az Oszkó Péter története az valójában az Oszkó egy régi bibie volt, amire rálépett a... A, a márkizai, miközben ezzel nem is volt tisztában, és hogyha az a kérdés, hogy ők ezt egyébként egymás között tisztázták-e, hát erre az a válasz, hogy formálisan igen, lényegét tekintve nem. Ilyen kérdésekkel tele van a padlás, a kérdés az alapvetően az a kérdés, hogy ez egyébként optimálisan megoldható-e, és ha nem oldható meg, abból mi fakad? Beleértve, hogy önben hiányérzet van, amit teljesen megértek, és kizárólag szorozni tudom, osztani nem. A másik fele de itt az a, Itt ugye arról van szó, hogy ezzel együtt lehet -e élni, élni, pedig ugye a példa azt mutatja, hogy együtt lehet élni, a kérdés az, hogy ezzel kell -e törődni, nem kell törődni, ha kell törődni, hogyan kell törődni, ha nem kell törődni, hogyan kell berakni úgy a raktárba, hogy közben ne lógjanak ki belőle olyan rajszögek, amelyek az embert zavarják. Erre nem tudok jól válaszolni. Hát személyesen szerintem az ember jó, ha ezt azért rendezi magában, hogy ez így nem rend, nem, nincs rendben. Tehát ez, ez van egy személyes vonatkozása nyilván. Én ezt, azt hiszem, hogy ezt így megteszem. De az a másik probléma az, hogy azért ez így a közbeszé menőmentesen egy keresztül, és azért mondjuk úgy, senki nem tesz fel ilyen Igen, de ennek vagy... az az oka, hogy ennek most nincs itt az ideje. Csak ennyi? Tehát nem pusztán arról van szó, hogy, hogy nem is érzékelik az emberek? Nem nem, nem, nem, nem, jó hírem van. Az emberek pontosan mindent érzékelnek, nincs itt az ideje. Mm. Uh, jó, de hát akkor a sok sem volt itt az ideje, meg most itt az ideje, félel, akkor, mikor... félel, igen, nem, mindig itt van, igen. Nem, nem, nem van azt mondom, mondom hogy itt it, azt meg, hogy a Fritz Tamás abban téved, hogy az, hogy ön egy olyan következményt vár, ami önben él mert anélkül hiányérzete van, az egy teljesen természetes érzés. De most az, hogy nem az következik be, mint amit ön szeretne, az nem az, amiről a Fritz Tamás beszél. És ez egy úr, De ezt nem győző mondani, de, de nem mondom, hogy pusztába kiáltott szó, van hatása, lehet nem nagyobb. De az nem azt jelenti, ha nem az a következménye, hogy nincs következmény hanem az, hogy most ez a következménye, miközben önben hiányérzet marad, a kettőt egymásból kivolva, ha egyáltalán ezek egymásból kivolhatóak. Minden dolog következménye jár. Az, hogy most a dolognak más a következménye, mint ami önben él, azt pontosan le lehet vezetni az ön és a környezete életéből, hogy miből adódik. Tehát az, hogyha tegnap ez volt a következménye, ma ez a következménye, azt egyébként egy mélyebb beszélgetéssel le lehet vezetni, mert ilyen véletlenek a különbségeket illetően általában nincsenek. És ez a mindennapi életben, életben egyébként nem hasonlóan működik, mert az ennek a vannak ismerőseim, akik hasonló módon szokták elépteni, a bocsánat kérdéseket, sokkal kisebb tehát ne felejtse felejts az alaptörténetemet, amikor az apám baráti köre meghűlt, és én döbbenten néztem rá, rájuk, miközben velük éltem a hétköznapjaimat, pontosan a hétvégéimet, tudom is én 25 éven keresztül, és a szüleim szombatonként és péntekenként velük kártyáztak, és én azt kérdeztem apámtól, hogy hogy lehet ezzel a sok hülyével együtt lenni, és akkor az apám nem azt mondta, hogy nincs igazad fiam, hanem azt mondta apám 25 év múltán, hogy fiam, én csak kártyáztam. Velük. Soha a büdös életben, soha a büdös életben ezt nem fogom tudni feloldani magamban. Se magamban, se apámmal. Fel lehet tenni a kérdést, hogy a 15. évben egy beszélgetés miért nem jött létre, hogy Béla bácsi hogy viselkedik, vagy a Jánosék hogy viselkednek, meg az Éva. Mégse adódott. Vagy ha adódott, akkor pillanatok alatt véget ért. Ez az, amire a Kejfej Jancsi vállalkozik, és ezért lesz mindig egy perifériális műsor, mert nem alapvetően azzal foglalkozik, most egyre kevésbé, mint ami az embereket foglalkoztatja. Illetve alapvetően foglalkoztatja, ez azzal foglalkozik, amivel ön foglalkozik. Jó, hát onnan nem sok nélkül hallgatom régen. Ne felejtse, hogy bizonyos szempontból a, a közbeszéd és benne a politikusok olyanok, mint a hentes. Tehát, hogyha minden, vagy egy, vagy egy sebész, maradjunk kikább a sebésznél, mert a hentes végül is holtáruval dolgozik. A sebész is olyan, hogy ha vág, akkor nem mondja azt, hogy elnézést. A kérdés az... Hogy van-e átjárás a sebész és a, a, a civil élet között az elmúlt időben a fidesz az egyik legnagyobb probléma az, hogy ezek a sebészek, akik ott dolgoznak, ők elfelejtettek civilül beszélni. A civilek pedig nem találják a hangot a sebészekkel. Mi az, ami, alap, mi az, ami alapvetően zavarja? Mondja már meg. Mi az, ami az zavar? Azzal, hát igazából engem azzal megnyugtatott valamelyest, hogyha ezt. hogy ő hogy, hogy, hogy azt mondja, hogy az emberek ezt észrevették. Ezt én nem nagyon érzékeltem, mert lehet, hogy az én saját buborékom, vagy nem tudom, én ezt nem nagyon érzékeltem, hogy az emberek észrevették volna. Mert az, hogy vannak ilyen egyes pont élmények, az igazából hogy egy történetek, az még beleférne, engem azzal zavart volna, hogyha az embereket nem veszi észre. Tehát is, hogyha az embereknek a mindennapjaiba is belopodik ez a, e, a. Nem is tudom, hát nem, nem, nyilván ez politikában nem feltétlenül gépmutatás, nem feltétlenül utaság, nem feltétlenül egyszerűen csak marketing lehet ez a része. De, de hogyha az emberek hétköznapjaiban ez nem veszi át a.. a, a, a tehát nem cserélődődik le a, a, az kérése a, a bocsánatkérés egy ilyen művvel mű valamivé, akkor az úgy még fut számomba ülhető kategória. Felolvassuk egy Tóta v írást magának. Jó. Így szól. Hát maga kinek drukkol kérdezik úton, útfélel országjárásaimon, lakossági fórumon? Később bántó a kérdés, mert elget írtam már arról, hogy nem szoktam drukkolni sem olimpián, sem foci meccsen. Amit remélek az az, hogy a második helyezett valóban mindenben támogatja majd az első. Szükség lesz rá. Dobrev Klára ebben a kampányban még nem hibázott. Gyanítom, százezes kontingensek egyetlen félelme az, hogy hányan nem szavaznának rá semmiképp. Ezen segíthet nem is keveset, ha látványosan és érdemben leendő kormányzati figuraként áll mellette MZP. Márkizai Péter ezzel szemben. Nagyon is hajlamos hibázni, hiányzik az arányérzék, a tapasztalat és taktikai képesség, mintha a szavak helyi értékésen fogná még fel. Ezek mind életveszélyesek egy éles kampányban. Facebook kommenteket böngézget személyesen, mint egy kezdő narcisztikus influencer és lélegzetvétel nélkül csapkod, ha ideg jön vagy fáradt. Kelleni fog mellé, még mögé a, a csapat, és a segítség a hideg borogatás. Ha muszáj drukkolni, akkor nem valakinek, hanem valaminek. Annak, hogy végre egy szeméről szóljon Magyarország. Annak, hogy végre ne egy szeméről szóljon Magyarország, annak, hogy a szakpolitikát hozzáértő miniszterek képviseljét a saját stávjukkal, akár egész pártjukkal a hátuk mögött alkalomattán a miniszterelnök ellenében az ő korlátai nélkül is. Ezt az ajánlatot nem egyetlen ember fogja megjeleníteni, hanem az egész szövetség és annak komolyan felkészített összhangoltan szereplő és a választásig aktív árnyék kormánya, aminek a kormány fő csak egyik szereplője, akit ez a csapat így mentesít felesleges hiba lehetőségektől. Most még a, csap, a csápolás ideje van, és az előválasztás hoz annyi jelenben, és a Fideszes, a Fideszes parancsuralommal szemben megjelentett kontrasztban, hogy megérje. Utána az aktivistákon és a rajongunkot túl, tábornak vissza kell csillapodni, abban, hogy intézményekben és pluralizmusban hiszünk, nem egy új vezérben. Ezt írja a Árped. Jó, Köszönöm szépen, hogy hívott. Midőn eljő majd az a fényteli nap, midőn népünk nagy hirtelen szintval. Vajon helyjegyben megyünk úrna helé, borítékba bezártam. 061-712-42. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Le kéne halkítani a mögötte lévőt, mert visszhangozni fogok. Kéne kérem ne Én nem haragszom, csak nem fogják érteni a többiek Jó. a beszélgetésünket. Jó reggelt kívánok! Balázs Reszter vagyok. Én előző úrhoz szeretnék abba csatlakozni, hogy engem például rettenetesen zavart ebbe az egész előválasztásban az, hogy azok, akik ebben részt vettek, ezek mind részt vesznek abba a juttatásba, adományba nevezzük, aminek akarjuk, amit az, állam, az állampolgároknak ad. Abban az esetben, hogyha valaki nyíltan és folyamatosan a fennálló rendszert támadja idézőjelbe, akkor az miért fogadja el az államtól azokat a juttatásokat, amit kap? Akkor azokat ne fogadja el, és akkor szabad lélekkel azt csinál, amit akar. Amiről ön beszél, az egy olyan laboratóriumi történet, ami megvalósíthatatlan. Számtalan alkalommal szólt már a Kejfej arról, hogy alapvetően azt a mai fennálló viszony ellensége, vagy ellenfele, akár melyik rész ellensége is lett ellenfele, aki forradalmat szít, vagy aki úgy dönt, hogy úgy nem működik vele együtt, hogy elmegy külföldre. Az, amit ön mond, egy laboratóriumi történet megvalósíthatatlan. A másik pedig de ezen, az... ezen könnyedén túltette magát, hogy megvalósíthatatlan. Azt nézse meg, hogy ne, nem, de fizikailag megvalósíthatatlan, és ez nem a, a, a, a nemzeti bankos történet, hogy közpénz, nem közpénz, és hogyan vészel a közpénz jellege, hanem, hogy hát ez a forrás van, más forrás nincs. Van, de korlátozott mértékben. És a másik ö, aspektus, amikor emberek... Ö... Tulajdonképpen minden következmény nélkül a fennálló kormánynak a tagjait, akár szimpatikus, akár nem szimpatikus, olyan szavakkal és olyan minősítésekkel illetik nyilvánosan, hogy az egyszerűen, egyszerűen az én szótáramba bele se fér. Amikor azt tudjuk, hogy Angliában például van egy sarok, ahol a királynőt egy óráig lehet gyalázni, és egy óra múlva a Bobby megfogja az embert és kiemeli a sarokból hogy Magyarországon ez sehol semmiféle következményekkel nem jár, hogy ilyen piszkos szájjal mocskolódni reggeltől. De ebben téved, mert az, hogy ez van, ez maga a következmény, ez oda visszalétezik. Tehát ez nem az ellenzéknek a sajátja, és nem a kormánypártoknak a sajátja. Nem jel. pártról beszélsz. De, de a kormánypártok és az ellenzék embereiről beszél, azon kívül. Nem, én magunkról beszélek, mint a magyar társadalom. Tehát, én arról a... beszélek, hogy emberek, emberek, akiknek semmi közük, ne poli... a politikusok, sem politikusok. De most ön arról beszél, hogy az emberek csúnyán beszélnek? Hát úgy, hogy például egy fönnálló, megválasztott jogfoglalkozás, hogy formailag jogos fennálló rendszernek a vezető tagjait ilyen szavakkal illessék, Hát ez egyszerűen nonszensz, hát ilyen a világon nincs. Hát ez a jó neveltséggel, vagy a rosszul neveltséggel, vagy a kedély állapottal van összefüggésben, Ez nem kell Angliába menni, ez a világon mindenhol így van. Az, hogy ennek a mértéke milyen, ez nem tudok hozzászólni, mert nincs egy összehasonlító rendszer. Nem tudom, mi a helyzet Belgiumban és Svázi hát például az, hogy az előválasztáson, aki most győztesnek minősült, az az ő felvezető beszédébe, illetve a nyerés utáni örömmámorába olyan kifejezésekkel illet fennálló, regnáló vezetőket, akik azért csak csinálnak valamit a társadalomért, és csak csinálnak Magyarországért valamit, amíg ő nem csinál semmit azon kívül, hogy itt kiabál és üvöltözik. De még mi, mit mondott? Hát, Legyalázza a miniszterelnököt, legyalázza a parlamentnek az elnökét, legyaláznak mindenkit, aki a jelen pillanatban. Nem, mi a olyan szavakat használta, amely az önfülét sértette? Hát ne arra aggódjon, hogy vezető emberekre olyanokat mondanak, hogy tolvaj, rabló. Hát nem, nem, nem. Én, én ezt egyszerűen nem értem. Hát én ezt nem értem. Én ezt értem, hogy ön nem érti, de az, amire a tolvaj és a rabló vonatkozik, az azzal kapcsolatos cselekedetekkel tisztában van attól, hogy ön nem ennek nevezni ezeket a cselekedeteket? Hát de nézze meg, ezek az emberek tisztában van, Hát be tudja bizonyítani, hát van rá papírja. Azt, hogy ő neki valami Tülelem, nem tetszik, és hogy... ő ezt lopásnak, vagy csalásnak nevezi, hát ez egy, ez egy... Igen, de ezzel kapcsolatban pedig a van. tehát azért ön is használ olyan kifejezéseket, amelyeket nem úgy használ, hogyha fel, elmegy a bíróságra, akkor azokat egyébként e, tudná bizonyítékokkal alátámasztani. Ha az a fajta közbeszéd, amit ön elvár, e, ami patika mérlegen van kimérve, e, olyan hál' Istennek az égegy a világán sehol sincse, mert ez nem lenne élet. Egyszerű. Azt kéne tisztázni, hogy önnek tulajdonképpen mi a baj. Tehát mi az igazi baja, a én is. Én ezt értem... nem megmondom őszintén azt hogy, a, azt, hogy ilyen erkölcsi szintre lesüllyedni, és ilyen immorális módon viselkedni, én nekem ez egyszerűen fölháborít. De most kiről beszél az ellenzékről? Nem, általában, általában, de... mert általában beszélek, de ál... mert minden de ember. Nincs közbeszéd. Nézzé, az összes ember beszél. És minden ember, aki beszél itt, jelen pillanatban, az így beszél, és így viselkedik. És hogyha valaki nem így beszél, vagy nem így ugat, ahogy a karaván halad, akkor arra különböző jelzőket ráakasztanak, és azt mondják, hogy kettős pont tolvaj, lopsz, hazud, csalc, ezt csinálok. Ebben itt alapvető fog... morális kérdések, erkölcsi kérdések vetődnek föl bennem, amik most, jelen pillanatban hiányoznak, és én ezt a hiányt hiányolom. Én, arról, én azt érzékelem, hogy ön azt mondja, hogy hiányzik egy olyan szín, amilyen szín korábban volt, én pedig azt tudom önnek mondani, hogy ez a szín van, de a mai világ az olyan, hogyha egy ilyen szín megjelenik, akkor a környezet nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy ez a szín legalábbis olyan mértékben változzi, változzon, hogy ne tudjan jelentősen kiríni a többiek közül, és annak az illetőnek, aki egy ilyen nyelven beszél, bizonyos szempontból alkalmazkodnia kell, mert nem fogja tudni túlordítani a tömeget. De az, hogy mindannyian mások vagyunk, azon semmi se változtat. Az, hogy adott esetben valamilyen szint ön nagyobb mennyiségben hiányol, az pedig valami másra utal, az arra utal, hogy a közbeszédnek a jellege, mint valami tengermorajlás, csak a tengermorajlás az nem feltétlen negatív, egész egyszeren eltompította az ön agyát, amin meg nem lehet csodálkozni, mert ez van, ez jön mindenhonnan. De bizonyos szempontból ki kell tisztítani az ön fülét, a bizonyos szempontból kicsit többet mondom, Bizonyos szempontból törölve, ki kell tisztételni a fülét, meg kell mosnia a szemét, mert az, amire ön vágyik, az van. Az egy másik kérdés, hogy nem olyan mértékben, mint ahogyan szeretné. Hát én ezt, én ezt tökéletesen megértek, megértem, és egyet is értek a gondolatmenetével, de hát azért, azért, azért nem, nem tudom. Én 68 éves ember vagyok, és azon gondolkodom, nekem nincsenek gyermekeim, hogy ezek a gyermekek, akik most fölnőnek ebbe a világba, ebbe a koncepcióba, hogy ezek hova fognak jutni, vagy hova, mit fognak Semmi csinálni, 60-70 év múlva. Semmilyen probléma nincs velük, mint ahogy ön is már többé-kevésbé elfelejtette azt, hogy annak idején, 40-50 évvel ezelőtt ön milyen volt. Én nem felejtettem el, Uram, én nem felejtettem el, De mert én nekem megtanították azt, hogy ne felejtsek el semmit, gondolkodjak, tegyem hátra a jót az agyamba, vagy a rosszat az agyamba, a jót tegyem előre, és ne felejtsek el soha semmit, mert az az ember, aki elfelejt bármit is, annak nincsen jelene, nincsen jövője, múlt nélkül nem lehet élni. Én hogy ezt... lehetnek dolgokat elfelejteni? Hát, hát az ember, a, a bekerül a börtönbe, és ott ül, azok az emberek élik túl a börtönt, akiknek vannak emlékei, akik mondó, valamire amog... tudnak emlékezni. Elnézést, ön volt börtönben? Én nem voltam akkor börtönben. Ne, ak, akkor meg arra kérem, hogy eddig érthető volt, tehát most hirtelen kezdi úgy tágítani az ollóját a beszélgetésnek, ami a totál értelmetlenség feléhezett. Nem, lezett. nem, nekem voltak ismerőségeim, akik börtönben Értem, de nem vagyok kivánc... vagy kíváncsi az ismerőseire önre és amit eddig mondott, az többé-kevésbé érthető volt, és most elkezdtünk egy olyan irányba menni, ami sehova nem vezet, és abban nem fogom önt követni. Azt szeretném önnek mondani, hogy önnek akár csak nekem már kifelé áll az, hogy egyébként itt van egy feltörekvő korosztálya, amelyik másféleképpen viselkedik, nagyobb megértést kell tanúsítani irántuk, mert ha nem tanúsít nagyobb megértést irántuk, attól még semmi nem fog változni. Pont. Vagy időn majd az a fényteli nap, ő népünk nagy hirtelen szintval. Vajon mely egyben megyünk úrna helé, borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely egyben... Jó, reggelt. Jó reggelt. Tudom egy egy menet, de volt be lehet szólni a zöldsőd. egy menet. egy menet. Északról déli északi tényre belenyúlhat a rusz és a germánság. És meg tudom mondani, hogy az egykör-egy egy menet az arra vonatkozik, hogy elkerülje egy műsor a Hogy ez egy jó eszköze, nem állítanám, de nem találtam ennél jobbat. 061-712-42. Figyelek.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 bármi felvillan, csak úgy távlatilag szemre vételezem azt, hogy az mit. Jöhet éjszakról némi éjszaki fénye belen nyúlhat a russz, neve mancsak és a germánság. 061 712 42 no de Mely egyben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az ön önazonosság?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 szavazó. Tőled úgy fél hogy elrohondott-e marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, midő népünk, vagy szint val, mint villám. Borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról Jó reggat. Üzenem az a hölgynek, hogy a kutya rúgja meg. Vagy a kánya csípje meg, de most hát, a, igen. Hát, igen, hát így is lehetne káromkodni, de amikor az van, hogy valami hülyesség van, akkor, akkor nem lehet azt mondani mindenkinek, hogy a picsába vagy a faszomat, mert a hülyességet így is el lehet törölni. A 168 éves arra nem lehet hivatkozni. De valaki zavarhat a közbeszéd, hogy a közbeszéd miért zavarja, nem derült ki, mert hogyha ő egyébként azt mondta volna, hogy nagyobb mértékben zavarja, le kéne halkítani a hátteret, mert az azt előbb-utóbb visszhangozni fog. Tehát, hogyha egyébként Én? kiderült volna, hogy ő a jelenleg fennálló uralmat félti, vagy épp ellenkezőleg a másikat, akkor jobban értettem volna a történetét. De a, de a jelenleg fennálló uralom az úgy hogy van. Ezt mindenki tudja, és hogyha lopnak, akkor loptak. És mi az erősebb, ha loptak, vagy az, hogy a kurva anyád. Melyik az erősebb? Kifejezés. E, ezek, egymásból, ezek egymásból fakadnak a kettő. A lopás és a csúnya beszéd az egy mérlegen. Itt parancsolatban az egyik melyik van benne, a ne lopj vagy ne, ne káromkodj elnézést, ön összehasonlíthatatlan dolgokat méreikben. Bocsánat, bocsánat, bocsánat, csak előre kalandoztam, bocsánat. Azt tapasztalom, de a magyarok azok ilyen kalandozóak, tehát ebben nincs önmagában probléma. Nem is ezért telefonáltam különben, hanem ugye itt megy, hogy a Dobrevkára, vagy a Malki János, Én meg azt mondom, hogy mi lenne, ha a duális kormány lenne. Ez hogy érti a duális kormány? Hát hogy ők ketten azt mondják, hogy akkor ránk szavazatok, és akkor nincs az, aki a Dobetkárra akar, az a Márkizaira nem fog. hogyha valamelyik megnyeri a kettő közül, és akkor azt mondjuk inkább szavazok a Viktorra. Én ezt értem, de ő most a több nehűségről beszélne, nem, nem, több nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ők összeállnak, és azt mondják, hogy mi együtt akarunk lenni, majd a miniszterelnököt. De egy miniszterelnök van, csak nincs kettő. Hát akkor a... nem tudom. Az a sas, aminek két feje volt, az egy sajátságos mm. együttműködés mm. volt a mm. mert, mert ugye lesz, aki azt mondja, hogy hú, de jó, vége lesz női miniszterünk, egy másik meg azt mondja, hogy hát annak úgy sincs esélye legyen, és akkor nyomjuk le a Viktor. ugye ők azt mondják együtt, hogy most akkor mi közösen akarjuk csinálni a kormányzást, akkor akik a Viktor ellen szavaznak, az mind a kettőre szavaz, mert akkor az egyik a nőre szavazott, a másik a férfira, de mégis mind a kettő ugyanaz, egy de akkor ugyanezt még nem mesélte akkor, amikor a karácsony és a bárkizai akart egy lapon szerepelni egymás mellett. Miért pont a Dobrebel kéne? Ú, én arról lemaradtam, ne ragudjon, én arról lemaradtam. Hát, nézzen utána. Minden eljé majd az a fényteli nap, Midén népünk vagy hirtelen szintval, Vajon mely jegyben megyünk túlna elé, borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely egyben, csak ezt kérdezem, én sejem nem színi trótom forom. 061. 712.42 alakul. hogy Erről beszéltem. 061. -712 -42. És a germánság, ha már tényben itt nincs, Csak a telkem és házam akarja. No, de mely egyben csak ezt érdezem én, Amíg tombol az ön azonosság, és közben távolról a jövő szelei, Csak az alvadó vér hozzá bármilyen ügyből. Nincs kényes téma. Szavazó... Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy... vagyis hát hozzátenni, hogy... néztem ezt az előválasztást, és... nagyon nem beszélnek a Deep state -ra. Áj, nem értettem. Miről nem beszélnek? A Deep State-ről ez nem tudom micsoda, de majd rövidesen megértem, igen. Hát az az állam az államban, ahogy most a regnáló kormány kiépíti a maga kis állásait, hogy ne nagyon legyen mozgástere az új kormánynak. Ez egy olyan dolog, ami engem határozottan foglalkoztat, ez én azt gondolom, hogy most nem ez van terítéken. De az, ami például az NMH elnökének a lemondását illeti, a tekintetben én egészen döbbenten nézek a világba, hogy ez azért történik, hogy egy olyan embert lehessen kinevezni, aki majd a jövő héttől számítva lesz kilenc évig. 9 évig, így van, így van, így van. Ez, ez a félelmet, és én tudom, hogy nagyon más retorikával kell az ellenzéknek megszólítani, most nagyon sok embert, tehát nem biztos, hogy igen, valószínűleg nincs itt az ideje annak, hogy Szegély választókat bedobjuk a mélyvízbe, hogy mi várható, csak egy picit azért többet, több, több beszélgetést várnék ezekről, meg lehetőségek ez elemzését. Ne felejtse, hogy ilyen beszélgetések vannak, hiszen amikor arról van szó, hogy az alkotmányt hogyan lehet majd megváltoztatni, akkor egyebek közt erről is beszélnek. Tehát ez egy halmaz, amiről mi most beszélgetünk. Ennek különböző részei vannak. Eddig az, amiről ön beszélt ilyen mértékben nem volt jelent, de maga a halmaz jelen van, hiszen az egyik legnagyobb vita arról szólt, és szerintem az még nem is dőlt el teljesen, hogy ha Detán nyer az ellenzék, függően persze attól, hogy milyen mértékben, akkor mindahhoz, ami kétharmaddal született meg, mit lehet tenni? Ez, ez, ez egy másik salkalatos pontja lesz ugye az új kormánynak de amiről, nem be, de amiről beszél, az ugyanez? Abszolút. Egyébként igen, abszolút ugyanez. Tehát, hogy uh, én ezt látom nehézségnek főleg. Én most... Azt, hogy az államkassa igen? Igen? Hát, állam üres lesz, az nyilvánvaló. Tehát, hogy uh, én nem is állom el az új kormánytól, hogy írja sem felelőzlenül, mert... mert én azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy nagyon jó helyzetben lesz az államkassa, amikor ők át, átveszik. Csak, csak a többivel, hogy mit kezdenek, ez az, ami még. Uh, látom a törekvést, látom azt is, hogy, hogy minden, old, minden megoldást keresnek, ami abszolút jogilag elfogadható, mert ugye nem akarunk semmi erőszakos dologba belemenni emiatt. Hogy Jó, de most, az... most legyünk konkrétak. Az embernek van egy munkahelyi konfliktusa, és akkor el kell dönteni, hogy azzal a munkahelyi konfliktussal milyen mértékben él együtt, vagy kiválik abból a munkahelyről, és valahol máshol dolgozik. Vagy, ha kellően fiatal, akkor szembenéz azzal, hogy átmenetleg nem csinál semmit se. Illetve csinál valamit, de az nem a munka lesz. A múlt hét péntekén beszélgettem Navras és Tiborral, a Polt Péter leváltása kapcsán lévő jogszabályi változásról, és azt mondta, hogy ebben nincs semmi logikátlan. Ez most jutott a Fidesz eszébe, amikor az NMH összetételéről volt szó, akkor ennél már cizelláltabban fogalmazott. Ha most kérdezhetném, vagy pénteken kérdezném, hogy oké, okay, rendben van, elfogadom azt, amit ő egyébként pénteken, múlt hét péntekén a Polt Péterről mondott, de vajon hogyan viszonyuljunk ahhoz, hogy most Karas Mónika fogja magát, lemond az NMHH elnökségről, már azt is tudjuk, hogy Koltai András lesz majd az új NMHH elnök és Karas Mónika pedig az állami számvevőszéknek lesz az alelnöke, tehát hogy ez egy ilyen, tehát vannak ezek a mindenre alkalmas elvtársak, de tényleg, hogy ez mégis, ez, ez hogyan? Amire és most nem a navracsics védelmében mondom, és nem a navracsicsról szól a történet, őről is rólam szól, akkor el kell dönteni azt, hogy ő kiválik egy közösségből, és ha kiválik egy közösségből abból az életkorban, amiben van, akkor ő egyébként hova igazol. És a navracsics e tekintetben egy kiemelkedő példa, mindannyian navracsicsok vagyunk, és mindannyiunknak van egy ilyen problémája, Amivel szembenézünk, miközben van egy főnökünk, aki pedig azt mondja, hogy nem szeretne veszíteni, de veszítés esetére az alábbi dolgokat találja ki, és akkor olyan dolgokat hoz létre, mint amiről ön beszél. Igen. Hát száz is, és végén bízom benne, hogy ez egy békés hátlenet lesz, és mindenki elfogadja az elkövetkezendő dolgot, történéseket, ami majd fog történni. Látja... Európai módon. Hát, hogy európai módon, ugye ez, ez, ezzel óvattal kell bánni, mert ugye, ami a kapitóliumnál történt, az se sejtette senki, az egy másik kérdés, hogy Amerika nem Európa. Tehát <gül> Igen. van önben aggodalom? Van. van. Van. Abszolút mértékben, hogy tehát ami megy már évek óta, az a valóság felvítés ebben az országban, és most nem, tényleg nem megbántva a másik oldal szavazóit, de hogy, hogy ezt vég nélkül be tudják kajálni. Van. És mit lát? Eló? Azt kérdeztem, mit lát? Uh, hát abból kiindul, hogy, hogy azért történtek atrocitások most az előválasztás során is, tehát fizikai atrocitás. Hát azok ilyen, az ilyen... Az ellenzék. Hogy a Stadler mondánál morzsika. Né Jó, oké, okay, rendben van a kis atrocitás és atrocitás. Abszolút, tehát hogy uh, ugye minket körbevesz a mindennapi élet, én hallom, hogy, hogy nyilatkoznak meg ismerőseim, nem ismerőseim, munkatársaim, és hát van egyfajta, nem azt mondom, hogy lőporos fordón ülünk, de van egyfajta keménység ebben, hogy hogyha az fog történni, amit nem szeretnének, akkor majd mi lesz, bár nem tudom, én nem, nem látom azt, hogy a a magyar emberek annyira ki, kivonulnának az utcára, vagy, vagy tennének ezekért a dolgokért, mint mondjuk esetleg a franciák. Oké, okay, menjünk vissza oda, ahol, ahol kezdtük, és nem fogom rabolni az idejét, bár ön Oké, okay, Az, amikor ez az állam az államban önnek szemet szúrt, mi jutott az eszébe? Hát, igen, az jutott az eszembe, hogy... Hogy mondjam? Igazából én kilátástalan, ez a szó, ez a szó jutott eszembe, hogy kilátástalan. az új, új kormányjal kapcsolatban. Tehát, hogy ha ez a, a mostané legnább egy dipstét a akkor annyira kilátással annak tűnik, hogy hogy lesz ebből, hogy így mondjam, tebletesen szalál, hogy, hogy hogy lesz ebből egy, egy jó kormányzás, amikor meg lesz kötve a kezük minden irányból. Érti a logikát, ahogy ez létrejön? Abszolút. Abszolút. Abszolút. Érti azt az embert, akivel lesz meg lehet csinálni? Ez az én szintem. Az én szintem ez. Tehát a Karas Mónikától azt kérdezném, hogy elnézést tehát hogyan volt, hogy akkor egyszer csak Orbán Viktor, hogy mondjon le, és akkor ön, ön kérdezett tőle valamit, hogy miért mondjon le, mert hát tudom is, én van még fél éve, hármiad éve, vagy fogalmam nincs. és akkor, akkor azt, hogyan volt, hogy akkor azt mondták, hogy ő üljön be az állami számbevőszékbe? Tehát azt mondták, hogy cserébe, vagy hogyan van? És akkor a végén azt kérdezné az ember, hogy elnézést, kedves Karas Mónika, bár azt, hogy kedves, azt nem mondanám neki, azt mondanám, Karas Mónika, ön szerint ez rendben van? És akkor azt kérdezné, hogy Fialó úr, ön mire gondol, és akkor azt mondanám, hogy én arra gondolok, amire ön, csak az a kérdés, hogy egyébként mind a kettőnek képes-e a feje ugyanafelé járni. Hiszen nincsen fideszes észjárás és nincsen márkizai féle, meg ellenzéki észjárás, Egyféle észjárás van, emberi észjárás van, amiben különböző dolgok vannak. Hát én azt Ez gondolom, az én hogy... Ez az szinten, de hát ezen a szinten azokkal tudok beszélgetni, akik szóba állnak velem, plusz még az, hogy vállalják, hogy őszinték legyenek el nem tudtam volna képzelni. Azt. Ezért lesz nagyon érdekes és, és, és nem akarom a Navracsicsot uh, például harapni, Tehát érti most, azt kérdezhetni tőlem a végen, hogy most mondja a fiala, mit akar tőlem, és hát erre azt mondanám, hogy legyen őszinte, de van egy közeg, amin belül az ember a lojalitásából adódóan nem lehet úgy őszinte, mint hogy elvárom tőle, és akkor a kérdés az, hogy miről szól a beszélgetés. Hogy egyébként Így a problémát ugyanannak látjuk-e? van. Hát ezt majd, akkor most arról beszélünk, hogy egyéni szinten hogy működik ez. Figyeljen, nagyon érdekes lenne beszélgetni Orbán Viktorral, hogy egyébként mindaz, ami most történik, őt mennyire tölti el aggodalommal a tekintetben, hogy talán mégsem csinált mindent jól. Az egy utópisztikus beszélgetés, lenne. Igen, csak az a kérdés, hogy vajon lehetünk -e annyira különbözőek? Szóval gondolj el, hogy van, van, és most nem Orbán Viktorról beszélek, van egy despota, akinek megdöntik a hatalmát. A kérdés az, hogy a despota egyébként, mielőtt megdöntötték a hatalmát, tisztában volt-e azzal, hogy ő despota? Hát én azt gondolom, hogy talán az ágyában nagyon elmerengve éppen egy szösszenetnyére be tudja ezt vallani magának, alapvetően nem. Valószínűleg, Tehát, meg hát egy despota, nagyon ritkán szokta átadni önként a hatalmat, de ez, ez, ezek, amiről beszél, jogilag is foglalkoztat, emberileg még jobban, de ezek zsákutcák, ezek dead-end-sztorik a szónak abban az értelmében, hogy... Én a... úgy gondolom... Nem, én azt gondolom, hogy hosszú távon egy, egy ilyen embernek az, hogy ebben él és 0-24-ben ezt tölti az életét, azért valamilyen szintű személyiségtorzalást okoz. Én nem hiszek abban, hogy valaki a tisztánlátását tízes skálán tízesre vesztheti Most nem tudnék élő példával élni, de... Amiről pedig beszélünk, az pedig az, hogy bajon, ha ő el is veszti, azt hogy éri el, hogy a teljes környezete is elveszítse ami aztán végképpen lehetetlen, az, hogy ezek az emberek egyébként ma, vagy ők ragaszkodnak a státuszhoz, mert nem akarnak szembenézni azzal, amit az évek folyamán elkövettek, az egy olyan jelenség, amely nem csak a politikában van. Nekem van az ismerettségi körömben olyan ember, aki hosszan megcsalta a feleségét, vagy a feleség megcsalta a férjét, ez kiderült, válás közeli állapot jött létre, és az illető a házasság megmentése érdekében megváltozott, és láttam azt, hogy ez milyen nehézséget okozott neki, hiszen az előző életéhez meglehetősen hozzászokott rossz a példa, mint minden analogia. Én csak azt mondom, hogy bármilyen felismerés tud létrehozni változást, a kérdés az hogy az hova vezet, is természetesen ezek szétágazó történetek nem ugyanarról szólnak. Orbán Viktornak szembe kell néznie azzal, hogy hatalomban ezt már nem fogja tudni módosítani, mint ahogy azok az emberek, nők és férfiak, akik ilyen helyzetbe kerültek az én ismerettségemben, sem sejthették előre azt, hogy egyébként ezt a tisztázást meg tudják-e, vagy létre tudják-e hozni, és az is nagyon érdekes volt, hogy miközben elteltek hetek, hónapok, inkább hónapok, és úgy tűnt, hogy minden rendben van, kiderült, hogy a másik bizalmatlanságából adódóan, akit megcsaltak, bármikor létrejöhet egy olyan szituáció, amit egyébként meg kell menteni, mert pillanatok alatt odaérhetnek vissza, ahol évekkel korábban voltak, akkor, amikor kiderült, és hogy annál sokkal, legalább annyi időnek, ha nem hosszabb időnek kell eltelnie, nem is azt mondom, hogy a bizalom helyreállítása, hanem valamelyest a régi státuszkor visszaállítása érdekében, mint ahogy előtte volt. Itt ez ugye azért döbbenetes, mert amiről beszélünk, az egy társadalmat vadított meg. Tehát itt, ha arról lenne szó, hogy Orbán Viktor és Navracs és Tibor személyét tekintve, mi történik? Akkor ez egy bogatelt dolog lenne. De ez társadalmi szinten e, valósult meg az évek hosszú sora folyamán. E, így aztán, amiről ön beszél, a békés vagy békétlen átmenetet illetően, azzal kapcsolatban az agájait nem tudom eloszlatni. Nézd, én aztán még vagyok. Hány éves és mivel foglalkozik? 45 vagyok, és grafikus dekoratőr. Helyes. Helyes. Család? Van, van. Van egy lányom. Helyes. Ne bejél fel. Köszönöm szépen, és köszönöm a beszélgetést. Ő meg majd eltermeti magát. <síns> Rendben. Hát ez így megy. Midőn eljö majd az a fényteli nap, midőn népünk vagy hirtelen szintval, Vajon mely jegyben megyünk húrna elé, borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely jegyben... 061 712 Bármi felvillan, távlatilag szemre azt, hogy az mit. Jó reggelt! Jó reggelt, Kabai Egy rövid más téma. Cseválasztásokon Pepper Fiala vezeti az ellenzéket, nevekkel nem viccelünk, tudom. Na jó adást, visszlátsz, visszhal! A csak, és a germánság, ma már tényvel ütény, csak a telkedés háza akarja. No de mely egyben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az ön azonosság közben távol a jövő szelei, csak az alvadó vér hozzá. Szél támad, égbe be az orv... Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagy Attila vagyok, Újpestről, és arról szeretnék beszámolni János, hogy múlt pénteken volt 15. évfordulója Szögi Lajos tanáról ragyonverésének Olasz Litkán és erre a Mi Hazánk Mozgalom szervezett egy megemlékezést, eh, amit a a rendőrség rendőrség tudomásul vett, hogy bejelentésünkre 6 órától ezt megtartjuk. A fákjás felvonulást azt nem engedélyezte, ugye így kezdődött, és döbbenetünkre a falu határába érve a rendőrség hermetikusan lezárta az egész települést, és nem engedtek be minket 6 órára a kezdésre. Mindenki tételesen, Átvizsgáltak, egyéni motozás volt, leszállítottak a buszról, egyéni motozás volt, illetve a buszra följövő a rendőrök mindenkinek a táskáját átvizsgálták, érthetetlen módon szúró és vágó eszközöket keresve, ezt ellítólag a helyszín parancsnok rendelte el, és érthetetlennek tartjuk. Itt van, János? Figyelek. Igen, igen, csak annyira volt, hogy már megszakadt, aztán én meg mondom-mondom, és egyszerűen döbbenetesnek tartottuk, hogy, hogy magyar emberek egy ilyen megemlékezésre nem tudnak rendesen eljutni. Sajnos felolvasásra került ugye az ítéletből részletek, hogy szögi tanárórat úgy verték agyon, hogy mindegy 10-15 ember nézte végig úgy, hogy a maga tehetetlen embert a kislányai szemmel láttára 4-5 percig folyamatosan rugdosták, és egyetlen ember nem volt, aki ezt meg akarta volna akadályozni az ott jelenlevő cigány családok 10-15 fője közül. Azért vagyunk különösen felháborodottak, mert azt látjuk, hogy, hogy a kormány oly betegesen fél az eddig rájuk szavazó olcsó cigány szavazatok elvesztésétől, hogy, hogy ilyen reggulatúrának állítja ki azokat, azt próbálja megfélemlíteni. Azt értem, aki, hogy sajnálja, hogy nem engedték be, de azt az összefüggést végül, mely végül, szerint, hogy ez a cigány szavazatok elvesztésétől való félelem oká lenne, ne haragudjon, ezt nem látom bizonyítva. Akkor, akkor mi Ez csak tehát ö, szakmai oka, hogy nálunk ilyeneket keressenek, és ezért Tényleg az elnökünket is személyes uh, videóra került, hogy személyes motozásra vették föl miniszterelnök jelöltünket. Az ez ritkán szokott előfordulni magyar politikában, és ezt mondhatjuk, hogy nem volt. Én ezt értem, ez egy rendőrségi történet, nem ismerem igen. a rendőrségnek a szempontját. Hát igen, de, nem, de, de ugye ez, tehát nem lehetséges, hogy ennek szakmai legyen. Én ezt tehát nem ezt tudom Elnézést elköszönhet, nem tudom, hogy lehet nekem vagy sem, én ezzel nem vagyok tisztában.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 Isten igazából az lenne jó, hogyha ilyenkor az ember egy rendőrségi emberrel beszélhetne, vagy valaki olasz Liszkáról telefonálna, vagy valaki a család nevében telefonálna, hogy vajon egy politikai párt vagy mozgalom megemlékezése a megfelelő móde egy lincselésre való visszaemlékezésre, de én ezt nem tudom pótolni. 061-712-42. Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrohondott, már ha magyar szavazó. őled úgy félek, hogy elrohondott, te már ha magyar szavazó. Időn eljön majd az a fényteli nap, Időn népünk a hirtelen szintval. Vajon mely egyben megyünk úrna elé, Korítékba szállt egy 712 42 csak megkésve bárde megköszöntem azoknak, akik lehetővé tették, hogy a múlt héten Petit élményben lehessen részem. Részünk 061-712-42 Ez a Kéfe minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes. A korhatáros 14 éven avliaknak nem felette és csak igen korlátozott mértében ajánlott műsor. Október 18-án hétfőn 7 óra 50 perckor. them this way let's start off again that's all again abandon all this drama and join me in the parking lot to all save peace Beyonce. yeah that's what I'm saying baby 1 42, kérem a következőt 2021 október 14-e csütörtök 15 óra 46 perc Borsodabauj Zemplén megyei rendőrfőkapitányság, a sárospatagi rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzés rendelt el 2021. október 15-én 18 órától, 2021 október 16-án reggel 8 óráig. A Sárospataki Rendőrkapitányság vezetője a rendőrségről szóló Dörödöm-dörödöm-törvény Dörödöm-dörödöm, valamint Dörödöm-dörödöm-dörödöm alapján 2021. október 15-én 8 órától 2021. október 16-án 8 óráig a Sárospataki Rendőrkapitányság teljes közigazgatási területére fokozott ellenőrzést rendelt el. Az ellenőrzés célja... Az olasz Lizkán lévő szögi Lajos emlékhelyen történő megemlékezéssel, összefüggésben a békés jog biztosítása, a rendezvény provokatív módon megzavarni kívánó személyek kiszűrése, a közbiztonságot veszélyeztető cselekmények megelőzése, megakadályozása, a rendezvényre érkezők helyszíre történő biztonságos bekísérése, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök felfedése, valamint olasz Liszka közrendjének közbiztonságának, a közlekedés rendjének fenntartása, amiből az következik, hogy megemlékezés egyébként így is lehetett ott, amelynek a megzavarása az ottani rendőrség szerint nem volt kizárható, és ennek következtében a béke fenntartása ilyen eszközöket igényelt, vagy igényelhetett ennél sokkal többet nem tudok mondani. Ha van bárki, aki olaszlisztkel hallgat engem, szívesen meghallgatom, hogy milyen megemlékezés volt, függetlenül sajnálom az apropót. 061 Szívesen folytatom a beszélgetéseket önökkel, de ahhoz kell egy beszélgető partner, és az, hogy elmondja, hogy őt mi foglalkoztatja. 061 711 Figyelek, ha van mire. Give peace a chance, come on. Give peace a chance. Oh, oh, that's what I'm saying, man. So let me hear you say, Don't wander. To write. I'm just staying home tonight, getting lost in that hopeless little screen. But I'm stubborn as those garbage bags that time cannot decay. I'm junk, but I'm still holding up this little wild bouquet. Democracy is coming to the U.S.A. It's coming through a hole in the air from those nights in Tiananmen Square. It's coming from the feel that this ain't exactly real, or it's real but it ain't exactly there. From the war against disorder From the sirens night and day From the fires of the homeless From the ashes of the gay Democracy is coming To the U.S.A. 2021. október 15-e, péntek 17 óra 40 perc. Benyújtotta lemondását Karas Mónika, az NMHH és a Média Tanács elnöke. Már tavaly ősszel felmerültek plegykák arra, hogy Karas Mónika idő előtt távozhat majd tisztségéből. Ezt ő akkor még cáfolt ezzel szemmel, most tényleg megtörtént a lemondása. A péntek délután az NMHH kommunikációs igazgatósága is megerősítette. Azt hogy Karas Mónika a lemondását új szakmai kihívások keresésével indokolta. Az, hogy egyébként ilyenek foglalkoztatják, arról a... az elmúlt időben nekem nem volt tudomásom, de hát kell nekem mindent tudnom, új szakmai kihívások keresésével magyarázta, indokolta. A 24. úgy értesült, hogy Karas Mónika már be is jelentette lemondását Áder János köztársasági elnöknek, mint tudjuk, Orbán Viktor nem pályázik Áder János tisztségére, és csak most ettől független mondom, hogy egyik szavamat, a másikban öltsem. Az NMH vezetőjét 2013. augusztus 19-én nevezte ki az állam, fő egy hónap a később pedig a parlament, a média tanács élén is megerősítette a szemét. Ennek értelmében a mandátum a 2022. szeptemberében járt volna le, mint a focisták, no áll. Ez itt egy ilyen gondolatjelben volt. Tehát már jövő tavaszi országgyűlési választás után, így viszont akit kineveznek a helyére, azt a következő 9 évben maradhat a tisztségben, és így az is biztossább vált, hogy a jövő évi választások eredménytől független Fidesz dödhet majd arról, hogy kikapja a sajtóorgánumok működését, ellenző kormányzati tisztséget, a média tanács tövi tagját ugyancsak 9 évre választotta meg a Fideszes Többségű Parlament, még 2019. decemberében közülük Hanki idén elhúnyt az ő helyére, még nem választottak új tagot. Nem sértik el, de erről szintén volt szó pénteken. Az M1 aktuális csatorna úgy értesült, hogy Koltai András válthatja majd Karas Mónikát a médiahatóság élén Koltai András... Jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt, János Fádi vagyok. Igen, de mint a szíved, de nincs más téma. Egy kör, egy menet. Azt mondja, hogy Kolta Jandás neve már 2013-ban is felmerült az NMHH lehetséges elnökeként, korábban egyébként már a tanács tagja volt. Mindeközben a közmédia oldal azt is közölték, hogy Karas Mónika állami számbevűszik, alelnökeként találhatja majd meg az általa keresett új kihívásokat. We'll be making love again We'll be going down so deep the river's gonna weep and the mountains is gonna shout amen it's coming like the tidal flow is Sorry, yet getting good imperial mysterious in amorous array democracy is coming to the USN Elfogyott a mondandó, vagy mindenki elment dolgozni. Sail on, Oh my almighty ship of state. To the shores of me, as the reach of green through the swamp. Jó that Jó know kívánok! nagyon szép ez a szám, megmondanám, hogy kikének kikénekenek Egy ember énekel Leonard Cohen és a Kórus Én nagyon köszönöm, minden nagyon jót kívánok. Tehát nem igaz, hogy egy ember énekel rosszul fogalmaztam. Leonard Cohen is a kórus. Jó reggelt! Jó reggelt, Vékony Csongor vagyok a mi az az elnöke. Jó reggelt! Alasz kapcsolatban van szó most, hogyha jól értesültem, és ezügyben... Mondanék akkor pár gondolatot én is, hogy. Nagy a Attila hívta föl, hogy esetleg mondjon újabb Így, van. Igen. Így van. Nagyon aktív, igen. Figyelj le. Ugye nagyon fontos azt elmondani, a baloldali Mériával ellentétben, hogy Alasz Riszkára nem cigánygyűlölet miatt érkeztünk, hanem pusztán megemlékezni a cigánybűnözés áldozataira. Rendteremtés volt a fő cél, Nyilván nem csak olasz Liszkán, hanem egész. A rendteremtés a cél. A rendteremtés, igen, felhívni a figyelmet, a kormány figyelmét és a baloldal figyelmét a szigánybűnözés probléma körére, ami a rendszerváltás óta még mai nap is megoldatlan témakör, gyakorlatilag tabu téma. Ezzel a megemlékezéssel nyilván egy ilyen célunk is volt, hogy erre emlékeztessük a politikusokat. De milyen módon? Milyen módon. Azzal, hogy megemlékezünk. Én Ezt nem de, lehet egy halottra való visszaemlékezés az általában békés, csendes körülmények között szokott megvalósulni, nem pedig a rendteremtés is hiányának szándékával, hogy erre felhívják a figyelmet. Itt is egy békés megemlékezésről volt szó, és akkor, hogy rá is térjünk az apropójára, ugye a rendőrségi intézkedésekre, hogy mit is tapasztaltunk. Azzal, hogy odaérkeztünk, fákját gyújtottunk, mécses helyeztünk el, és ezzel szemben már a település határánál megállítottak minket, és igazoltattak autókat, buszokat átvizsgálták, leszállítottak, és megtörtént a motozás. Gyakorlatilag a rendőrség úgy készült, mint hogyha mi oda felfegyverkezve érkeztünk volna, holott egy megemlékezésről volt szó csupán. De hát a rendőrségnek lehet az a dolga, hogy miután ők úgy attól tartottak, hogy a rend megzavarása, a béke megzavarására kerülhet sor Olasz Liszkár, hogy akkor ezt teszik. Önmagában ebben nem. Egy Egyébként nyugodtan a dolgokat a bűnözőkkel szemben, de nem a emberekkel szemben intézkedjenek így. Úgy gondolom, itt semmilyen oka nem volt azt feltételezni, hogy mi oda bármilyen bűncselekményt megyünk elkövetni. És ezzel, hogy ez az intézkedés lefolyt, hogy gyakorlatilag a tisztességes embert feltételezték róla, hogy bűnöző. Én nem tudok hozzá szólni, mert nem ismerem a rendőrségnek a szempontjait. Én azt tudom, hogy ott például a betyársereg vezérének is a neve szerepelt, és azt egyébként Nagy Attilának is elmondtam, hogy én például személyesen milyen atrocitást szenvedtem el a betyárseregtől, amelyek kapcsán a mi hazánk mozgalom, amelynek nem tudom, hogy milyen kapcsolata van a betyársereggel, az büdös életben nem kért tőlem elnézést. Tehát önmagában az, hogy mi beszélgetünk, az egy olyan nagy a részemről, amit egyébként számos ember nehezen tud megmagyarázni. Jól emlékszem, hogy ezen a megemlékezésen egyébként a betyársereg is részt vett. Természetesen részlet. De Egyébként hát akkor szeretném önök el. sport egyesületről van szó, Én ezt értem, de Ez a Küzdősport egyesület képvisel. a bajnai kormány megalakulásának napján egy bazalt darabot dobott be a József Attila utcai stúdió ablakán, nekem címezve a tevékenységem okán, és... Ezzel kapcsolatban soha üdös életben nem kértek tőlem elnézést, és nem próbálták elmagyarázni, hogy ez a béketeremtésnek mennyiben eszköze. Én értem, hogy ezek én látszólag... Ezeket a problémák, a különésérelmeket ezt... önöknek kell egymással megbeszélni. Én értem, én hogy... a bekjársereget és annak vezetőjét is tisztelem teljes mértékben. Én ezt értem, csak azt mondom, hogy önmagában, hogy tehát a, a, béket, a, a béketeremtésről ennek kapcsán én nehezen tudok minden vonatkozásban emlékek nélkül ennyit tudok, Ennyit tudtam mondani. De lehetséges, hogy ez nem volt ide tartozó. Nulaat egy hetes száz tizenkettő Fiala János vagyok, jó napot kívánok. A polgármester úr már tartózkodik ilyenkor, vagy ilyenkor még nem? Köszönöm szépen. Kapcsolna? Köszönöm. Én tiszteleten Fiala János vagyok, és akkor ezek szerint én Kerekes Attilával beszélgetek. Én adásban vagyok, ön nem, tehát én a régi iskolához tartozom, így aztán semmilyen olyan dolgot nem követek el, ami az ön személyiségi jogás zavarhatja. Én Fiala János vagyok, aki jelleg a 168 Hun teljesít szolgálatot 21 éve regnáló Kejfejancsi címűsorában, és amiatt kerestem. Mert egymás után két telefon futott be, ez egy lebonyolítású reggeli műsor 21 éve. Most épp az interneten szól, és ketten telefonáltak be, egymással összefüggésben, a Mi Hazánk mozgalom részéről, először a budapesti elnök, aztán az ifjúsági tagozatnak egy vezetője, hogy ők milyen mértékben vannak azon felháborodva, hogy a rendőrség megállította őket a település szélén, és kerestek mindenféle szúróvágó fegyvereket, és nem engedték őket be. Ezzel kapcsolatban én nem akartam volna önt hívni. Én azt szerettem volna öntől megkérdezni, és amennyiben rendelkezésre áll, akkor adásba adom, ha nem, akkor nem, hogy egyébként elmondja, hogy Szögi Lajos tanár úrnak halálának a 15. évfordulója kapcsán volt egyébként olaszliszkán bármilyen olaszliszkai vagy helyi szervezésben megemlékezés, és hogy mi történt ennek okán a múlt héten csütörtökön és pénteken. Nem várok öntől politikai sztétmenteket, kijelentéseket, egyszerűen csak abból adódom, hogy két egymástól függetlenül, de azonos halmazból való telefon érkezett. Gondoltam ahhoz, hogy valamelyes kiegyensúlyozat legyen a tájékoztatás. Én Olasz Liszkán nagyon régen jártam, hogyha önben van hajlandóság, elhiszi, hogy nem telefontréfa, elhiszi, hogy nem provokáció, akkor sajnálva az apropót szívesen meghallgatom, hogy volt-e bármilyen megemlékezés a múlt héten. Ha nem, azt is tudom, veszem, önnek semmilyen kötelezettsége nincs a tekintetben, hogy itt hip-hop rendelkezésre kell állnia. Én azt kérdezem, hogy, ez, hogy de eddig csak engem hallottak a, a nézők és a hallgatók, az a kérdés, hogy ön beleegyezik-e abba, hogy a hangja az most innáron az adás része legyen. Tehát, hogy nem? Jó. Igen. Tehát, hogy nem volt. Oké, tudomásul veszem, köszönöm szépen, de akkor rögzítsuk a tényt, hogy ez történt, én adásból voltam önnem. Köszönöm, viszont halásom. Annyit talán el lehet mondani, hogy nem volt megemlékezés, vagy legalábbis úgy tűnik, mintha nem lett volna. Egy évként pedig a polgármester úr nem óhajtott megszólni. 061 712 -42. 1-7-12-42 figyelek abban mire Jó leget. András egy pillanatra meglátogatnál? If today was my you the way szerettem volna megmutatni a Betjár sereg oldalán a Rádió kúval kapcsolatos történetet, de nagyon szép berendezés van itt, de nem működik. Állítólag holnapra már alkalmas lesz a berendezés, arra, hogy megmutassam önöknek. Elnézést kérek ezért a fennforgásért. 061 42, ma 2021 október 18-án hétfőn 5 perc elmulat, 4 -9. A XY nő, hogy tisztelt fialáról az elmúlt héten elítéz valom támadta a 7. keleti polgármesteri hivatalban. Döbbente tapasztaltam, hogy állítólag a COVID lezárását kezdete óta nem működik az ügyfélszolgálati irod. De a portás elmondása szerint nincs zárva, csak szünetel a személyes ügyfélfogadás. Örkék, ha hallaná, ha bárki hozzájuk fordul, kap egy kinyomtatott telefonszámot, hogy azon érdeklődjön, kérjen időpontot. Ön szerint ez a két dolog normális? Ön úgy gondolja megérne egy beszélgetést? Üdvözlettel XY, aki nő. Nincs jelenleg olyan. Hát nem tudom, jó kifejezés, tehát a Niedermüller Péterrel való szétválás óta nincs olyan. Állapotban a hetedik keleti önkormányzattal való kapcsolatom, hogy ez lehetővé tenni egy ilyen megkeresés. Sajnálom, ha így van, és sajnálom, hogyha nincs így, de ezzel mégis önnek ilyen kalandja a szóidézéles értelmében adódott. Nem rajtam múlott alapvetően, hogy így alakult. az elmúlt időben, és ezt nem biztos, hogy helyesen teszem, de sokkal visszafogottabb vagyok, mint korábban voltam, ami egyébként sok mindennek a következménye, de egyáltalán nem azt jelenti, hogy ne tudnék támadó futballt játszani. Most egy ilyen, nincs katanadzsó, de egy ilyen, egy ilyen visszafogott Uh, nem támadó focit játszik a kéjfejancsi, de bármikor lecserélem magamban a szövetségi kapitányt, és kicserélem egy másikra. Um, ugye tegnap az ATV közvetítette az előválasztást. Jó reggelt! Mi az Ánkos betelefonáló az egyik szavában? Úgy ütötte, a másik szavát, hogy csak az kell tehát a, a nem cigány ellenes megmozdulás, a cigány tűnözése hívja fel a figyelmet, valamint a, valamint a békés ö, megemlékezés a rendcsinálásra. Tehát azért ez kicsit... Nem tudom <tört> többet, amit ezügyben el tudtam volna, meg tudtam volna tenni, adnak a polgármester. Nem akart eleget tenni, hogy neki pedig szívejuga. nem látom, mi, mi az ott? Hagyjuk, hagyjuk, ezt majd holnap. Nem, most már nem... Um, hogy um, csak így lenne egy másik labujatúra, ahol a betyár sereget meg lehet mutatni, de most 8 óra 26 perckor belekezdtem valami másba. Um, és az ATV, és ez nem tegnap Szörősi Györgyi nem egyszer és nem kétszer tette meg, hogy különböző beszédeket szakítottak meg, és mutatták, hagyták abba, és aztán politológusokkal beszélgettek, és nem tudom, hogy ez önöknek feltűnte. Tegnap délután, hát a szörfőzni nem is szörfőztem, mert azért ahhoz több csatorna kenne, de néztem, hogy az ATV, a Hírtv, én naiv, a Magyar Televízió, a Klubrádió, esetleg a Spirit FM, ez az alternatív klubrádió, um, de látják, abban a pillanatban, hogy az ember egy támadó focit kezdi játszani, már egy-két olyan megjegyzést tesz, amit vele a közönség, de hát Istenem, ha az ember kést vesz a kezébe, szóval, hogy néztem, hogy bárki is közvetít -e, de nem. Hítől volt a heti napló, Beszéltem Svábi Andrással, gyógyulást kívántam neki. Egy hete kifejezett dögrovásom volt, az javul az állapota, de hát aki egyszer elkapja a Covid-ot, azért abból két pillanat alatt nem jöhet ki, plusz karantén. Tehát maga a heti napló is súlyosan kereste a helyét a tekintetben, hogy most hogyan foglalkozon ezzel a témával. Csak ez legyen, más legyen. Hol legyen a Gundel Takás Gábor helye, aki gyakorlatilag lassan nincs olyan csatorna, hogy ne lenne jelen, de hát világozzék minden guddel Takács Gábor. És hogy egyik szavamat a másikban ne ültsem, amikor véget ért a heti napló, akkor szülösi Györgyi műsorra kezdődött, és nem a bocskor volt, ami hát azért lássuk be egy, -egy jó felismerés és hogy Szörösi Györgyi fülére szóltak-e rá, vagy ő maga döntött úgy, hogy hol márkizai Pétert kavarták le, hol Karácsony Gergely beszédét kavarták le, mert hogy egyébként túl hosszúnak, vagy túl semmit mondónak bizonyult, erre nem tudok választ adni, de hát ugye eszembe jutott, amikor egy BL döntő miatt Antal József került hátrányos helyzetbe, és aztán azt később súlyosan megszólták. Tehát a média felelőssége, és hogy hogy viselkedik, azért ennek van jelentősége, de hát itt most elhallgatok, olyan régen játszottam támadó focit, hogy ezt még gyakorolnom kell. Um... Török Gábor a Fidesz kampányára az MZP forgatókönyv kifejezetten Veszélyes című írása akadta kezembe egész véletlenül itt az Indexen. Nagy valószínűséggel ez egy megrendelt írás, legalábbis itt nem tapasztalni azt, hogy ez megjelent volna a Török Gábor Elemez blogom, és ebben az alábbi mondat szerepel. Ugye csak a politológusokra jut az eszembe, hogy a politológusokat nem, illetve hát a politológusokat is lekavarták időnként, de aztán visszaadták nekik a szót, aztán később random módon egyszer csak azt mondták, hogy hát akkor most akkor nézzünk bele, hogy most éppen holtalt már, aki kétségtelen nagyon hosszan tud beszélni, de hát végül is ez neki szíve joga, a József is sokáig beszélt, és hát ez legalább ilyen mulatságos pillanat volt, amikor a beszédet meg azért szakították meg, mert hogy egyébként kereskedelmi szünetre megyünk. A kereskedelmi szünet az a reklámnak a szinonimája. Abban szintén volt valami. Tehát, hogy ugye amikor a Schindler listáját az RTL klub először vetítette reklámok nélkül, akkor ugye az egy nagyon nagy szám volt, mert ugye egy kereskedelmi csatorna egy átmenetileg vagy tartósan lemond a bevételekről ez ebben a pénzéhes világban, vagy abban a pénzéhes világban, ami akkor volt, és ami azóta nem. Lett sokkal jobb, hát az egy hihetetlen e, gesztusnak tűnt. Hát ezt az ATV nap nem gyakorolta, lelkük rajta. A megvalósításban volt némi bumfordiság, amit névig is szülősi Györgyinek, mint nőnek könnyebb elnézni, de ez most egy olyan mondat volt, hogy már kizaitól is kifogásolnák, mert mi az, hogy egy nőtől kevésbé, vagy jobban lehet elnézni, hát hogy kedvesebben tálalja, vagy hát hogyan mondjam. Tehát értik, ha ez ember elkezdi a támadó támadófocit játszani, akkor abból nem lehet kijönni. És így jön Török Gábor, mint Krekó Péter, tehát ott ülnek a szakértők, akik szakértelek, tehát nincs is beteg, de szakértelek. Nem is hallgatják meg azt, akit szakérteniük kéne. Tehát ott beszél, ott beszél a Krekó, mögötte beszél, hol a Karácsony Gergely, hol a márkizai Zai Péter, aki most a, mégiscsak az ellenzéknek a miniszterelnök jelöltje, de ő egyáltalán egy, egy egy, egy szóhoz nem jut, ellenben elemzik azt a szövegét, amit nem is hallani. Tehát fantasztikus dolgok vannak a világban, de annyira lemondtam én itt a támadó focil, hogy ezt még gyakorolnom kell. És akkor ugye azt írja Török Gábor, a Fidesz kampányára az MZP forgatókönyv kifejezetten veszélyes írja ezt, ami pedig a felvezető szövegét illeti, abban meg azt írják, a kormánypártban csak egy ember örülhet, igazán Lázár János. Hát engem igazán ez a második mondat foglalkoztatott. Nézzük, mit ír a szerző. Nem olvastam az egészet, tehát ki van ragadva, de úgy van kiragadva, hogy úgy értelmezhető, vagy legalábbis reményem szerint értelmezhető. Azt írja, de vajon mit lép a Fidesz márkizai váratlan győzelmére? Bárki bármit is mond, a kormánypártban igazán most csak egy ember örülhet Lázár János, ami eddig az ő problémája volt, az most már Orbán Viktor, és még abban is úgy reménykedhet, abban is reménykedhet, hogy így vagy úgy megszabadul helyi riválisától. A Fidesz országos kampányára számára azonban az MZP forgatókönyv kifejezetten veszélyes. Tehát amíg a Fidesz forgatókönyvére veszélyes, addig ha helyről kikerül, ami egyébként nem része a Fidesznek, akkor az Lázár Jánosnak öröme. Hát ez így ebben a formában, tehát én azt gondolom, hogy ennek Lázár János egyáltalán nem örül, hiszen egyébként a helyi probléma válik országos problémává, tehát Török Gábor ebben gigantikusat téved. Értem, hogy mit akart mondani, de azt nem sikerült megírnia. Hogy mit akart mondani? Hát valamit akart a hódmezővásárhelyi konfliktusról az országos szintre vonatkoztatva írni, de annak pont az ellenkezőjét írta, hogy de vajon mit lép a Fidesz-Márkizai váratlan győzelmére, bárki bármit is mond a kormánypárban, igazán most csak egy ember örülhet Lázár János, tűnik Lázár János nem szabadult meg a Márkizaitól. Külös tekintet, hogyha ő lesz a miniszterelnök, akkor végképpen nem szabadul meg, és mint a Fidesz tagja, hogyha nem lesz miniszterelnök, az elkövetkezendő hetek, hónapokban nem lesz neki attól jobb, hogy adott esetben hódmezővásárhelytől viszonylag hosszú tartamot távol Márkizai Péter, mint polgármester. Hihetetlen mennyiségű elemzés van, adott egységnyi történésre, olyan adott egységnyi történésre, amit egyébként a szerzők meg se néznek, mert maguk, maga az az orgánum, ami felkéri őket, ezt nem teszi lehetővé. Ez most egy ilyen szösszenet volt, ígérem, majd jobban belejövök, és ennél jobban fog fogalmazni, pontosabban kevésbé lesznek benne tüskék, amelyekkel óhatatlanul olyan környezetet is bántok, ami egyébként maga a szövegből, illetve magából a szándékból, amit el akarok mondani, nem következne. 061 712 és történt mindez ugye azért, mert önök, Elhallgattak, hogy miért, nem tudom, de van még durván 26 perc, hogy bármiről az íg egyatán, világán beszélgessünk. 061-712-42. volt már szóma az előválasztásról, bocsánat, de most ültem autóba kicsit zűrös a reggel. Igazából nem, arról volt, itt egy hangolunk a közéletre, tehát a telefonok azok érintették az előválasztás által felkavart iszapot, de magáról az előválasztásról semmilyen szól nem esett. Attól függetlenül, hogy nekem egyébként, ahogy te is mondtad, fura. Azt hiszem, ez azt már az Márki Zaj, Péter, hogy fura. Most én jól látom, hogy 2022-ben az ellenzéknek nincs is baloldali jelöltje Orbán Viktorra szemben, mert a most megválasztott miniszterelnök jelölt magát hétgyermekes, keresztény, jobboldali emberként definiálja. Bár miért kell neki ezt a hétgyereket mindig mondani, de ez legyen az ő gondja. Igen. Hát azért ez egy furcsa helyzetet sikerült teremteni. Erre mondta azt az Oszkó emlékezetem szerint, hogy nem biztos, hogy jól, ha ő mondta, hogy nem biztos, hogy jó ötlet volt ö, a miniszterelnök jelölteknek is az előválasztása, de a pártok így döntöttek, és ez az eredmény született. Egy teljesen képtelen helyzet. Szerintem én nehezen tudom elképzelni, hogy hogy azt nem tudom, hogy azt, hogy a baloldali pártok beálljanak Márki Péter mögé, vagy azt, hogy Márki Péter beálljon a baloldali pártok elé, szerintem megfogalmazás kérdésű, de szerintem olyan helyzetet hoztak létre, mivel ők sem tudnak majd mit kezdeni. Ezt nem tudom. Tehát, tehát ö, ö, amit mondasz, az a jelenség leírása az pontos, hogy ez sikerülni fog, vagy sem. Ez olyan kéz mint hogyha egy olyan együttes kéne neked menedzselni, ahol hat olyan tag jönne össze, akikről te azt feltételeznéd, hogy soha büdös életben nem tudnának egy zenekart alkotni, de neked mégiscsak az lenne a feladatod, hogy menedzseljed őket, és csak az lenne a feladatod, hogy ezt mégiscsak ezt a zenekart valahogy működő képessé tegyed. Az idő eldöntő, hogy ez sikerül-e, vagy sem. Ha azt kérdezett tőlem, hogy egyetértek-e veled abban, hogy nem lesz könnyű őket egymás mellé, mögé, fölé ültetni, arra azt fogom tudni neked mondani, hogy igen, ebben neked Géza igazad van. De nem lehetetlen. Hát, ja, igen, ahogy a zenekarist példát is mondtad, nem lehetetlen. Van az a, az a ahogy a mondani, van az a pénz, ami egy színpadra állnak. Az a kérdés, hogy ez a, ez a színpad, ez... ez ez nyújtja el nekik azt, amit ők elvárnak. Itt nem, itt, itt nem a pénz dominál, nem, itt, itt arról van szó, szám, hogy a jelenlegi, hogy a, Én ezt értem, csak azt mondom neked, hogy itt most a pénzt Orbán Viktornak és a NER rendszerének hívják, Orbán Viktort vegyük is ki ebből a körből, a NER rendszerének hívják, hogy tud-e a NER rendszere egy olyan feladat elé állítani ezt a konglomerátumot, amely konglomerátum a NER rendszerének a Lecserélését, vagy lebontását, ahogy szokták mondani, olyan fontosnak találja, hogy hajlandóak ennek érdekében együttműködni. Nem tudom. Szerintem a szándékuk meg lehet rá, csak attól még a racionalitás az, én azt gondolom, hogy az felül fogja írni. Szóval lehet, hogy most azt gondolják, hogy igen, de amikor majd ezt papíron le kell írniuk, hogy igazából mit szeretnek, és mit vállalnak egymással az ember, hát persze arra nem beszélve, hogy majd mikor esetleg Márkizaj Péter a miniszterelnök és a legnagyobb frakcióvezető, egy Gyurcsány Ferenc elkezdenek persze. Elvileg e... szóval nem is folytatom. Jó, csak ha belegondolsz, Géza, te kiemelsz egy elemet, amelyben teljesen igazad van, de ha belegondolsz abba, hogy létrejött egy paktum, a demokratikus koalíció és a Jobbik Magyarországért, vagy a Jobbik, nem tudom, hogy hívják most a pártot, Jobbik között, mint párt között, azért az, nem tudom, hogy nem volt-e ugyanennyire meglepő, vagy nem volt ugyanolyan nehéz feladat elé állítani az ott lévő politikusokat, aztán később a népet, aki követte őket, ha követték őket, mint amit te most kiemeltél. Számomra azért más, mert az mégiscsak pártokról van szó. A jelenlegi, most megválasztott miniszterelnöki előtt mögött nincs párt. De átalakulhat. Emberei. de emberei. De Eberei hát, vannak. Ezekért? Hát, na, szerintem kevesen. Na, Jobbik Magyarországért mozgalom, de politikai párt közben, úgyhogy nem mondtam rosszul. Hmm. Úgyhogy vannak van, el... De ez bármikor átalakulhat. Tehát ez, ez, ez formalitás, ezt ez meg tudja tenni a... Na, de hát az kéne egy jobboldali párt, aki elővállhat. Hát figyelj... Felhoztak a kisgazdákat, ami a vicc kategória. De nem, hát a, a, a, a kis párt az mint szövetséges jelenik meg. Hát nem... Igen, de hát hogy akkor melyik mely, mely létezik Magyarországon bármennyire is mérvadó jobbordali párt? A Fideszen kívül. Már amennyire az jobbordali. De minden lehetne, ha mindenki Magyarországért mozgalom egy ilyen párt? Hát... A... Mit az a mozgalomnak a, a programjáról? Mindenki... Nincsen programja. De hogy nincsen programja, felehető. A Márki zajnak? Persze, ha mindenki Magyarországért minden neki... De nem szerinted, Géza, ott van a programja, el lehet olvasni. Uh -huh. Jó, akkor én vagyok um, tényleg ebben rosszul informálva. Amit érzékelsz, van azt jól érzékeled, ha hozzáfűzöl olyan kabátokat, vagy olyan gombokat, nézőpont kérdés, amelyek nem helytállóak, de ez ennek kisebb jelentősége van. Az a kérdés, hogy ez, ezeknek a dolgoknak az egybefűzéséből létrejöhet-e olyasmi, ami élvezhető, ki fog derülni? Én uh, figyelni fogom, uh, minden rokon szemben az övéké, függetlenül attól, hogy ugyanúgy vannak bennem ellenérzések, mint benned. Igyekszem majd ezeket az ellenérzéseimet legyőzni. Ha valamiért, azért fogom legyőzni, mert szerintem uh, a nem létező nernek, mert ez egy, ez, egy, ez egy képzelt szülemény, függetlenül attól, hogy vannak valódi lábaid, ez mégis egy virtuális háló. Uh, a, a megszüntetése fontos dolog. Egyetértünk. Hát akkor itt. Zéró egy, tizenkettő Sőt, Török Gáborra visszatérve, Márki Zai Péter megerősödése nagyobb gondot jelent Lázár Jánosnak, mint jelentette. tehát hogy nem, hogy az igaz, amit ír, de felszínes, de az ellenkezője igaz. Reggöt. Jó Jó reggelt, kívánok Magyar Vigyar, vagyok. Én úgy látom a, ezt az előválasztást, hogy a te első az valóban arról szólt, hogy ki legyen a... Kik legyenek a képviselők, és ki legyen a miniszterelnök jelölt. A második meg már, már arról szólt, hogy ki ne legyen. És ez egy óriási probléma lesz a jövőben. Ebben szerintem nem beszél rosszul, de azért hadd mondja el, hogy az első forduló is sok szempontból erről szól. Hát ha belegondol arra, abba, hogy keresztes László Lórándal szemben ott van egy az MSZP-ből kizárt, a DK által frissen igazol szakás László, Miközben Pécset, a városházzán hasonló történetek vannak, mint amit Márkizai Péter felhordott Tatabányán, és szerintem az emberek zöme már el is veszti a fonalat, amit mondok, mert hát nekik honnan is kéne tudni ezt a rengeteg részletet. Mindez nem arról szól, hogy az első nélkülözte volna azt, amiről ön beszél. Sajnos ott is nagyon sok szempontból ott volt az, hogy ki ne legyen. De, de nem olyan mértékben, mint amennyire. mennyire szívem hogy ez így van-e, vagy sem, nem tudom. Most úgy tűnik, mintha így lenne, de azért ott is nagyon sok helyen volt így, gondoljon bele csak az Ipkovics-György féle interjúba, amikor Ceglédi Csabával beszéltem, ahol ugye úgy no. vették rá a szocialista jelöltet, a volt polgármestert, hogy ő az életkorából és a bölcsességéből adódóan azt mondta, hogy hát ha a Karácsony Gergely képes volt emiatt leutazni szombathelyre, ő ugyan megteszi, benne ez ugyan meghasonulást okoz, de hát ugye ez itt háború, hogyha a tábornok azt mondja, a, tudom is én az ezredesnek hogy tanuljon vissza, akkor függetlenül attól, hogy ő ezt nem érti, megcsinálja, mert hogy ezt kívánja tőle a katonai logika. magában borzasztó, hogy ez a katonai logika, amit korábban Orbán Viktor képviselt ilyen mértékben megjelent az ellenzék oldalán is, de amiről beszél jelenség szintjén kétségtelen, hogy benne van. Most már csak az a kérdés, tételezzük fel, hogy mindenben igaza van, hogy ez egyébként baj -e vagy sem. Hát volt egy, az előző partnere mondta, hogy nincs most a baloldalnak gyakorlatilag jelölte. Hát igen, nincs, nincs jelöltje, mert, mert tulajdonképpen ezek mentén a, a, az alkuk, meg hát, néha gusztustalan dolgok mentén sikerült a baloldalnak elérni azt, hogy nincs jelöltje. Lában a saját maga. Jó, hát ha Tamás Gáspár Miklóst elolvassa, akkor Tamás Gáspár szerint baloldal sincs. Tehát ha nincs baloldal, akkor a baloldalnak jelölkese lehet. Ha hát, gyakorlatilag hát, a forradalom az nemcsak a saját gyermekeit falta föl, hanem gyakorlatlag felfalt mindent. A Fidesznek ebben a nagy gömböc jellegében sikerült az egészet megennie, ham. Magát is, az ellenzéket is, amely ugye önmagában a kidlódásából adódóan, a szó nem anyagi értelmében korrumpálta magát, vagy legalábbis besatírozta magát olyan szürkévé, hogy alig lehet este szürkületkor vagy alkonyatkor észrevenni. Hát igen, azt van. Meg volna még egy összevételem, fiavá úr. Előbb említette, hogy a GK paktumot kötött a, a jobbikkal. És ez nekem bántja fülemet, mert, mert amikor a DK jobbik megállapodásról beszélnek, akkor mindig paktumot mondanak. Más a médiában. Legyen megállapodás. És, és, de nem, nem az ön részéről, hanem ez most csak úgy, úgy felkaptam a fejem. És, és amikor bárki, bárki mással tárgyal, akkor megállapodás és szövetségkötés. mert ennek van erre egy pejoratív értelmezés a paktumnak, mint tudjuk. És, és ez, igen, és ez, ezért gondolom én azt, hogy, és ezért is mondtam azt, hogy itt az a lényeg, hogy ne... Uh, Doble legyen is, a BK legyen a, a legjobb. De egyébként legeti. a paktum, egyébként, paktum, uh, paktum, hogyha megnézi a Wikipédiában, vagy megnézi a szavak szótárában, nemzetközi szerződés, egyezmény, megállapodás valamely vitás ügyben, az, hogy egyébként ez Magyarországon adott esetben pejoratív értelemben van használva, abból valószínűleg az SDS-MSP paktumt lehet az, amely ugye ezt egy ilyen kontextusba helyezte, de erre a gyermekeink már nem is emlékeznek. Hát igen. De, de, de lehet, hogy emlékeznek már. Nem emlékeznek. Nem emlékeznek. Jó. Ahogy az összödi beszédre. Tehát, tehát azt kell, avval kell szembenézni, hogy Márki Zai Péter alapvetően egyébként nem a baloldal vagy a jobboldal embere, hanem valaki, aki a semmiből jött, és még. Még, még nem tartozik igazán sehova se, és ebből adódóan nehéz a, az establishmentnek, és az establishmentnek tagja az ellenzék, és el, tagja a kormánypárt magához szürkíteni. Tehát, hogy a Márki Zai az jelenleg egy atipikus jelenség. És maga az utipikus a... jelenség olyan mértékben volt, ezek szerint vágyott a magyar társadalomban, hogy az is képes volt szavazni rá, aki egyébként a megnyilvánulásaival nem minden tekintetben értett egyet. Hát mert az establishment egy része, az ideált Márkizai legyő, pusztán hatalom technikai okokból. Igen, de hogy jelenleg a márkizait nem lehet ebben a, ebben a rendszerben értelmezni az újdonsága okám. okán. Hogy ez aztán hát, idővel hát. megmarad-e vagy sem, ezt nem tudom, nem tudom, tehát én ezt nem látom. Hát ez valószínűleg kopni fog, akár jó év áprilisig is, tehát... lehetséges, mert márkizaiból egy van, az establishmentben meg sokkal többen vannak, kíváncsian nézem a fejleményeket. Én is. Viszont hallásra. A dombi Paktum, írja valaki. És akkor már, ha írt ez a valaki, akkor egyben üzenem is neki, hogy segíthetne nekem. Nekem szerdán reggel kéne beszélgetnem Dobrev Klárával, és a környezetem teljesen meg van döbbenve, hogy azt mondtam nekik, hogy hát én a határán vagyok annak, hogy lemondjam, vagy hogy megkérdezzem. Tehát azt kérdezem önöktől, hogy miről beszélgessek én Dobrev Klárával, aki az Európa Parlament alelnöke, tagja a demokratikus koalíciónak, de másodpercek alatt szerintem vissza fog vedleni Európai Uniós képviselővé. Tisztsége a demokratikus koalícióban nincs, és mostantól kezdve, mint ex-miniszterelnök jelölt, elképzelésem sincs, hogy milyen elánnal fog részt venni a kampányban. Ezt meg lehet kérdezni tőle, hogy milyen mértékben fog részt venni a kampányban, de nem tudom, hogy érti e a dilemmámat, hogy a győztessel az ember beszél a gyűzelméről. A vesztessel, hogyha egyébként benne lenne abban a konglomerátumban valamilyen ranggal, akik egyébként együtt dolgoznak majd a győztessel, akkor is, de ott sokkal inkább Gyurcsány Ferenc neve merül föl. Fogalmam nincs egyébként, hogy Gyurcsány Ferenc frakcióvezetője lesz a leendő demokratikus koalíció frakciónak majd a 2022-ben megalakuló parlamentben. Miről fogok én vele beszélgetni? Ötleteiket várom telefonon, és várom a dörö.fialajanuskukac gmail.com e-mail címen. Jelen pillanatban a DK frakció vezetője Gyurcsány Ferenc. is it that civilized humanity can make the world so wrong in this hurly-burly of insanity our dreams cannot last long we've reached a deadline a press headline every sorrow blue News value tomorrow Blues 20th century blues Are getting me down Who's escape those weary 20th century blues a god in the sky Why shouldn't he grin High Above this dreary 20th century din? In this strange illusion Chaos and confusion People seem to lose their way Nekem egy évek között az a dolgom az árvóckosárban, hogyha valamit látok, amiről nem tudom, hogy micsoda, akkor az ne zavarba hozzon engem, hanem hogy azon a módon, ahogy én azt le tudom írni, leírjam, Független attól, hogy akik engem hallgatnak vagy néznek, tudják-e hova tenni azt, amit én mondok. Nekem az a feladatom, hogy ne jöjjek zavarba attól, hogy az a fogalmi rendszer, ami rendelkezésemre áll, átmenetleg vagy tartósan alkalmatlan annak a jelenségnek a leírására, amit érzékelek, hanem nekem az a feladatom, hogy azzal a fogalmi rendszerrel, amivel rendelkezem, elmondjam, hogy valamit látok, valamit érzékelek, ami korábban nem volt, amit nem tudok hova rakni. Egyáltalán nem is biztos, hogy nekem bárhova is raknom kell, hiszen könnyen lehetséges, hogy azt majd a legénységnek vagy a hajó kapitányának kell megoldani. Nekem csak az a feladatom, hogy jelezzem, amit látok. Némileg lehetséges, hogy el is vagyok ettől szokva, mert Képes vagyok összekötni az árbózkosarat a parancsnoki hiddal, és ez egyáltalán nincsen jól. De én most ezt élem át. Van egyfajta meglepetés Márkizai Péter megjelenése kapcsán, és ezt mindenáron valahova be akarjuk gyömöszölni magunkban, miközben könnyen lehetséges, hogy ez egy sokkal hosszabb folyamat, mint, mint amit jelleg időben rászánunk. 061-712-42. Figyelek, ha van mire. <tört> <tört> 06171242 szívesen veszem az ötleteiket, hogy mindenről lehet majd beszélgetni, dobreftlára van Szerdán reggel, egy SMS már érkezett továbbra is várom a muníciót dörö.fi alajanus kukac gmail.com Jó reggelt! get your you you you're, clever, Till you're so fucking Ha nem telefonálnak, rövidesen végez fog érnem is, ami persze akkor is így van, hogyha nem telefonálnak, de abban az esetben tovább tart. 43-29 kontra 56-71, hát ez egy elég jelentős különbség de nem kiütéses Hát egy, 712, 42 először. Maradok, de ahhoz telefonálni kell. 061 712 42 másodszor. 12 42 Senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap, október 19-én Találkozunk 6 óra után, de még 7 óra előtt távol lét ember az elérhetőségem: dörö, kisdékísér.pont, fialajanos, kukac, gmail.com. Volt házi feladat is, miről beszélgessek majd Dobrev Klárával, de minden más egyéb ügyben is rendelkezésükre áll ez az e-mail cím. Hát akkor ennyi már.